Розділ 20. Волтера. Ми почали крутий підйом, і дорога ставала все більше запрудженою. Коли ми під'їхали ближче, машини рухалися так тісно, що нас втягнуло в їхній повільний потік. Аліса вже не могла обганяти їх на шаленій швидкості. Ми сповільнилися і притулилися позаду маленького коричневого пежо. «Алісо!» – застогнала я. Здавалося, що хвилинна стрілка на годиннику почала рухатися швидше. «Це єдиний в'їзд у місто, спробувала заспокоїти мене Аліса. Але її голос був занадто напружений, щоб заспокоювати. Авдівки вишукувалися в довгу шерегу і повільно тягнулися одна за одною. Сонце яскраво сяяло, засліплюючи своїм світлом – і, здається, було вже в зеніті Машини ліниво одна по одній повзли у напрямку міста Коли ми під'їхали ближче, я побачила, що автівки зупиняються вздовж дороги а люди вискакують із них, щоб далі рухатися пішки Спочатку я подумала, що їх розбирає нетерплячка Це було легко зрозуміти Та коли ми проїжджали повз американські гірки я побачила переповнені стоянки біля стін міста і натовп людей, який пішки заходив у місто через ворота Нікому не дозволялося заїжджати взередену машиною. «Алісо!» – прошепотіла я наполегливо. «Знаю!» – відповіла вона. Її обличчя було немов вирізблене з льоду. Тільки тепер, коли ми повзли достатньо повільно, щоб роздивитися все навколо, я помітила, що на дворі було дуже вітряно. У людей, які товпилися біля воріт, вітер зривав капелюхи і розмаював по обличчю волосся. Одяг злітав у повітря, я також помітила, що всюди багато червоного кольору. Червоні сорочки, червоні капелюхи, червоні прапорці, які майорять немов довгі стрічки над брамою. Раптом я помітила, як темно-червоний шарф, яким жінка пов'язала волосся, підхопив несподіваний порив вітру. Він закрутився в повітрі у неї над головою, звиваючись немов живий. Вона потягнулася по нього, підстрибнула, але шарф продовжував тріпотіти в повітрі, не мов клаптик кривавого кольору на тлі похмурих старих мурів. «Белло», – мовила Аліса тихим злісним голосом. «Я не бачу, як відреагує охорона. Якщо моя ідея не спрацює, ти будеш змушена рухатися далі сама. Ти повинна бігти. Просто запитую весь час, де Палацо Дей Пріорі, і біжи у його напрямку. Тільки не заблукай. Палацо Дей Пріорі. Палацо Дей Пріорі». Повторювала я знову і знову, намагаючись запам'ятати назву. «Або башта з годинником, якщо хтось говоритиме англійською. Я обійду навколо та спробую знайти менш примітне місце десь з іншого боку міста, де мені буде легше проникнути всередину». Я кивнула. «Палаца Дей Пріорі. Едвард стоятиме під баштою з годинником на північ від площі. Праворуч є вузенька алея. Він ховатиметься у затінку. Ти повинна привернути його увагу, перш ніж він вийде на сонце». Я несамовито закивала головою. Аліса вже під'їжджала до воріт. Чоловік у блакитній уніформі спрямовував потік, відділяючи машини від натовпу людей. Вони одна по одній повертали назад, щоб знайти місце для паркування біля дороги. Тепер прийшла черга Аліси. Чоловік в уніформі рухався ліниво, не приділяючи нікому особливої уваги. Аліса додала газу, пролетівши повз нього, і попрямувала до воріт. Він щось крикнув нам у слід, але не зрушив з місця, Відчайдушно махаючи наступній машині, яка вже збиралася наслідувати наш поганий приклад Вартовий біля брами був одягнений у таку саму уніформу Ми наблизилися до нього Потоки туристів, які товпилися на тротуарах, із цікавістю спостерігали за наполегливим яскравим Поршем Вартовий вийшов на середину вулиці Перш ніж зупинитися, Аліса старано розвернула автомобіль під дивним кутом Сонце яскраво світило у моє вікно, а вона залишилася в темряві вона швиденько потягнулася до заднього сидіння і витягнула щось із сумки. Вартовий обійшов машину. На його обличчі був роздратований вираз. Він злісно постукав у вікно. Аліса наполовину опустила скло, і я побачила, як Вартовий приклав палець до кашкета, побачивши обличчя за темним склом. «Мені дуже шкода, міс, але сьогодні в місті дозволено їздити тільки автобусами», сказав він англійською з сильним акцентом. І з його тону здавалося, начебто він вибачається». Йому було неприємно сповіщати такі погані новини такій вродливій жінці. «Це приватний тур», – мовила Аліса, осліпивши його своєю сонячною посмішкою. Вона простягнула руку у вікно під сонячне проміння. Я перестала дихати, поки не зрозуміла, що на її руку натягнута довга куричнева рукавичка. Вона взяла його долоню, яка досі висіла у повітрі, по тому, як він постукав у вікно, і затягнула всередину. Тут Аліса щось у неї поклала і загнула пальці». На обличчі Вартового з'явилося невимовне здивування, коли він витягнув руку і побачив товстий згорток грошей. На верхній купюрі стояв знак – тисяча доларів. «Це жарт?» – пробурмотів він. Посмішка Аліси засліплювала. «Тільки якщо ви думаєте, що він смішний». Він дивився на неї широко розплющеними очима. Я нервово сіпалася і час від часу поглядала на стрілку годинника. «Якщо Едвард діятиме згідно зі своїм планом, у нас залишилося всього п'ять хвилин». «Я трохи поспішаю», – натякнула вона, досі усміхаючись. Вартовий двічі кліпнув, а тоді заховав гроші до жилета. Він відійшов від вікна і махнув рукою, дозволяючи проїзд. Здається, жодна людина з натовпу не помітила нашого тихого обміну. Аліса в'їхала в місто, і ми обоє зітхнули з полегшенням. Вулиця була дуже вузькою, брукованою тим самим кольоровим камінням, що й будівлі барви кориці, які затемнювали вулицю своїми тінями. Вулиця нагадувала вузеньку доріжку. Червоні прапорці прикрашали стіни, розвішені всього за кілька ярдів один від одного. Вони тріпотіли на вітрі, який свистів вузьким провулком. Вулиця була переповнена, і потік людей сповільнив наш рух. «Ще трошки», – підбадюривала мене Аліса. Я щосили вхопилася за ручку дверей, готова в будь-яку мить за її командою вискочити на двір. Вона то натискала на газ, то різко гальмувала – а люди знато потільки погрожували нам кулаками і сердито вигукували щось у слід. Я була дуже рада, що не розумію їх. Аліса виїхала на вузеньку дорогу, яка, мабуть, не була призначена для машин. Шоковані перехожі були змушені ховатися в дверних нішах, коли ми пролітали повз них. В кінці ми виїхали на іншу вулицю. Будівлі тут були високі. Вони ніби схилялися одна до одної, щоб жодний сонячний промінчик не зміг дотягнутися до тротуару, «Тут також тріпотіли червоні прапорці. Вони майже торкалися один одного. Тут людей було ще більше. Аліса пригальмувала. Я відчинила дверцята ще до того, як автівка зупинилася. Аліса вказала туди, де вулиця переходила у широку яскраву площу. «Там! Зараз ми з південного боку площі. Біжи прямо, тоді повернеш праворуч від башти з годинником. Я знайду шлях навколо». Раптом її дихання прискорилося. І вона заговорила знову. Її голос був схожий на шипіння. «Вони всюди!» Я завмерла і не зрушила з місця, але вона виштовхала мене з машини. «Забудь про них! У тебе дві хвилини! Біжи, Бело, біжи!» Крикнула вона, вилазячи з машини. Я не зупинилася, щоб подивитися, як Аліса розчиняється в тінях. Я навіть не зачинила по собі дверцят машини. Відштовхнула з дороги дебелу жінку і побігла, не звертаючи уваги ні на що тільки на нерівну бруківку під ногами. Я вибігла з темного провулка, і мене засліпило яскраве сонячне проміння, яке заливало усю площу. Мені в обличчя вдарив дужий вітер, жбурнувши волосся в очі й осліпивши мене. Не дивно, що я не бачила стіни з людей, аж поки не врізалася в когось із натовпу. Не було ніякого проходу, не було жодної щелини між людьми, які тісно тулилися одне до одного. Я злісно проштовхувалася між ними, відчайдушно борючись з їхніми ліктями, які щосили відпихали мене назад. Я відчула вигуки роздратування, я ж бо декому завдавала болю, прокладаючи собі шлях, та жоден не говорив на зрозумілій мені мові. Всі обличчя злилися в єдину розлючену здивовану пляму, оточену всюдисущим червоним кольором. Якась жінка з білявим волоссям сердито подивилася на мене, а червоний шарф, обмотаний навколо її шиї, був схожий на огидну криваву рану. Дитина, яку посадили на плечі чоловікові, щоб вона могла бачити над натовпом, усміхнулася мені зверху вниз, і її губи розтягнулися у кривавій посмішці, виставляючи нам показ білії клавампіра. Натовп, який юрмився навколо мене, скерував мене у неправильному напрямку. Добре, що було видно годинник, інакше я б ніколи не здогадалася, куди слід рухатися. Але обидві стрілки на годиннику вказували на безжальне сонце. І хоча я навіжено розпихала руками людей, я знала, що все одно не встигну. Я не здолала й половини шляху. Мабуть, уже й не здолаю. Я ж дурна повільна людина, і через мене ми всі загинемо. Я сподівалася, що Аліса також тут. Що вона стоїть у якомусь темному закутку і бачить, що я все зіпсувала. Тепер вона може вертатися додому до Джаспера. Я прислухалася, спробувала не звертати уваги на злісні вигуки а зосередитися, щоб почути момент викриття, мовчанку, а тоді, можливо, відчайдушні зойки, коли народ побачить Едварда у променях сонця. Та раптом попереду посеред толпу утворилася порожнеча. Я побачила трохи вільного місця. Я швидко проштовхалася туди, не розуміючи, що це, поки не вдарилася колінами об цеглу. Це був широкий квадратний фонтан у центрі площі. Я ледве стримувалася, щоб не заплакати з радості, коли переступила через край і кинулася бігти по коліна у воді. Перетинаючи фонтан, я здіймала у повітря численні бризки, які виблискували на сонці. Та вітер був такий холодний, що навіть незважаючи на сонце, мокрий одяг аж обпікав тіло. Зате фонтан був дуже широкий. Це дозволило мені перетнути центр площі в лічені секунди. Наблизившись до другого краю фонтану, я не зупинилася, кидаючись у натовп. Я використала низеньку стіну, як трамплін. Тепер мені поступалися з більшою готовністю, уникаючи крижаної води, яка величезними бризками розліталася з мого одягу. Я знову подивилася на годинник. Глибокий, швидко наростаючий передзвін луною прокотився площею. Від нього затремтіло каміння під моїми ногами. Діти кричали, затуляючи вуха руками. І я заволала. «Едварде!» Вигукнула я, знаючи, що це не допоможе. Натов був занадто галасливим, а мій голос занадто тихим і виснаженим. Але я не могла не кричати. Годинник пробив знову. Я пробігла попри дитину на руках матері. Її волосся було майже біле в сліпучому сонячному світлі. Кілька високих чоловіків, одягнених у яскраво-червоні спортивні куртки, вигукували погрози на мою адресу, поки я пробиралася крізь них. Годинник пробив знову. Неподалік від чоловіків у спортивних куртках був незначний просвіток у натовпі. Місце між туристами, які безцільно тинялися довкола. Мої очі шукали темний вузький прохід, праворуч від широкої квадратної будівлі під баштою. Попереду нічого не було видно. Забагато людей. Годинник пробив знову. Тепер було важко дивитися. Натовп розмоктався, але вітер шмагав волоссям по обличчю і випікав мені очі. Я не знаю, що стало причиною моїх сліз Пронизливий вітер Чи те, що годинник пробив знову Перед входом у провулок Стояла невеличка сім'я з чотирьох людей Обидві дівчинки були одягнені В темно-червоні сукні Які дуже личили до стрічок Що пов'язували їхні коси Батько був невисокого зросту Мені здалося, що позаду нього В тіні стоїть щось яскраве Я кинулася до них Витираючи на ходу сльози Годинник пробив знову і найменша дівчинка затулила вуха руками. Старша дівчинка, яка з ростом сягала своїй матері до пояса, обхопила її за ногу і дивилася вдінь позаду них. Я побачила, як вона потягнула матір за лікоть і вказала пальцем у темряву. Годинник пробив іще раз. Тепер я вже зовсім поряд. Я вже достатньо наблизилася, щоб почути її високий голос. Її батько здивовано витріщився на мене, адже я несподівано наскочила на них, Безупинно повторюючи ім'я Едварда. Старша дівчинка загивикала і сказала щось матері, знову нетерпляче вказуючи в тінь позаду них. Я оббігла навколо батька, він ледве встиг забрати дитину з дороги, і ковзнула в тінь позаду них, коли годинник знову пробив над моєю головою. «Едварде, ні!» Закричала я, але мій голос загубився в передзвоні годинника. Нарешті я його угледіла і збагнула, що він не бачить мене. Це був дійсно він, цього разу справжній, а не галюцинація. І раптом я усвідомила, що мої ілюзії були геть неправдиві. Я ніколи не розуміла, як він почувається насправді. Едвард стояв нерухомий, мов, статуя, всього за кілька кроків від початку провулка. Його повіки були заплющені, під очима фіолетові круги, а руки опущені по боках долонями вперед. Вираз його обличчя був дуже спокійний, Немов він мріяв про приємні речі його мармурові груди були оголені, біля них лежала безформна купа білої тканини. Світло, яке слабо відбивалося від тротуару, тьмяно поблискувало на його шкірі. Мені ще ніколи не випадало бачити щось красивіше. Навіть попри те, що я бігла, задихаючись і булаючи, я змогла оцінити видовище, й останні сім місяців не мали ніякого значення. І те, що він сказав у лісі, також не мало ніякого значення. І байдуже, що, можливо, він не хоче мене. Я б ніколи не захотіла когось іншого, незалежно від того, скільки б прожила. Годинник пробив знову, і він зробив великий крок на зустріч світлу. «Ні!» – закричала я. «Едварде, поглянь на мене!» Він не слухав. Він ледь помітно усміхнувся і підняв ногу, щоб вийти на залиту сонцем дорогу. Ах! Я врізалася в нього з такою силою, що впала б на землю, якби його руки не зловили і не втримали мене. У мене аж дух перехопило. І я відкинула голову назад. Його темні очі повільно розплющилися. Годинник пробив знову. Він здивовано подивився на мене. Дивовижно. Мовив він своїм чудесним голосом, сповненим зачудування. Карлайл мав рацію. Едварде, я спробувала видихнути. Та мій голос ледве звучав. Ти мусиш повернутися назад у тінь. Рухайся. Здається, він зніяковів. Ніжно провів рукою по моїй щоці. Він, здається, й не помітив, що я намагалася заштовхати його назад, і з таким самим успіхом я могла штовхати кам'яну стіну. Годинник пробив іще раз, але він не відреагував. Це було дуже дивно, бо я знала, що ми обоє в смертельній небезпеці. Проте в той момент я почувалася дуже добре, цілісно. Я відчула, як серце знову почало битися в грудях, а гаряча кров пульсувала венами. Мої легені переповнилися солодким ароматом, який линув від його шкіри. Так, наче ніколи не було ніякої рани в моїх грудях. Я почувалася чудово. Не те, щоб я зцілилася, а немові її взагалі ніколи не було. «Не можу повірити, що все сталося так швидко. Я нічого не відчув. А вони молодці». Міркував він, знову заплющивши очі й притулившись губами до мого волосся. Голос його був схожий на мед чи оксамед. «Смерть випила твого дихання мед, та не змогла твоєї вроди взяти». Пробурмотів він, і я впізнала репліку Ромео в могилі. Годинник пробив востаннє. «Ти пахнеш точно так само, як завжди». Вів він далі. «Можливо, це і є пекло. Мені байдуже. Я приймаю його таким». «Я не мертва». Перебила я його. «Так само, як і ти. Будь ласка, Едварде, нам треба рухатися. Вони вже близько». Я вертілася в його руках, і його брови збентежено злетіли вгору. «Що відбувається?» – запитав він чемно. «Ми не мертві. Поки що. Але ми повинні звідси вибратися, поки в На його обличчі почало з'являтися розуміння. Перш ніж я закінчила говорити, він несподівано різко відтягнув мене від краю тіні і, не докладаючи значних зусиль, притис спиною до стіни, загородивши собою весь провулок. Він широко розкинув руки, приготувавшись мене захищати. Я зазирнула під його руку і побачила, як дві темні фігури відділилися від натовпу. «Мої вітання, джентльмени!» Голос Едварда був спокійний і приємний. «Не думаю, що потребуватиму ваших послуг сьогодні. Однак я був би дуже вдячний, якби ви передали слова подяки своїм хазяям. «Може, продовжимо нашу розмову в більш годящому місці?» Загрозливо прошепотів ніжний голос. «Не думаю, що це необхідно!» Мовив Едвард. «Цього разу трохи різкіше!» «Я знаю ваші інструкції, Феліксе. Я не порушив ніяких правил!» «Фелікс просто хотів указати вам на небезпечну близькість до сонця!» Сказала лагідним голосом друга постать. «Вони обоє були вдягнені у часто сірі накидки, які сягали до землі і роздувалися на вітрі». «Дозвольте провести вас у надійніше місце. Я йтиму за вами», – сказав Едвард сухо. «Белло, чому б тобі не повернутися на площу на фестиваль?» «Ні, вона піде з нами», – сказала перша тінь пошепки, дивлячись на мене дивним поглядом. «Не думаю, що це гарна ідея». Вдавана вічливість кудись зникла. Тепер голос Едварда був сухий і холодний. Він ледь помітно нахилився вперед, і я зрозуміла, що він приготувався до бою. «Ні». «Вичавила я себе. Пробур він тільки для мене. Феліксе!» – застерегла друга розумніша тінь. «Не тут». І тоді повернулася до Едварда. «Аро просто хоче знову поговорити з вами, якщо ви зрештою вирішили не користуватися нашими послугами. Звичайно!» – погодився Едвард. «Але звільнимо від цього дівчину. Боюся, що це неможливо», – сказала відшлива тінь, немов вибачаючись. «Ми повинні виконувати накази. Тоді я боюся, що не зможу прийняти запрошення Ару Деметрі». «Чудово!» – промуркотів Фелікс. «Мої очі вже звиклися з Демрявою, і я побачила, що Фелікс був дуже великий, високий і широкий у плечах. Його кремезність нагадала мені Емета». «Ару буде розчарований», – зітхнув Деметрі. «Я впевнений, що він це переживе», – відповів Едвард. «Фелікс і Деметрі підкралися ближче до провулка» наближаючись до Едварда з обох боків. Вони хотіли змусити його відійти глиб провулка, щоб уникнути випадкових свідків. Жодний сонячний промінчик не пробрався б до їхньої шкіри. Так щільно вони були закутані у своїй сірій плащі. Едвард не зрушив з місця. Він приготувався загинути, захищаючи мене. Раптом голова Едварда повернулася в напрямку темного звивистого провулка. Деметрій та Фелік зробили те саме. Вони почули чи то звук, чи то рух. Занадто тихий для моїх відчуттів. «Поводьмося належним чином», – запропонував мелодійний голос. «Серед нас, леді. Аліса наблизилася до Едварда, стала у невимушену позу. В її руках не було й натяку на напруженість. Вона здавалася такою маленькою, такою тендітною. Її маленькі ручки розмахували у дитини. Деметрі та Фелікс вистрончилися. Їхні плащі роздувалися від поривів вітру, що здіймалися у провулку». Обличчя Фелікса скривилося. Мабуть, вони не дуже любили такі несподіванки. «Ми не самі», – нагадала вона їм. Деметрі озирнувся. За кілька ярдів від нас на площі стовбичило невелике сімейство з дівчатками у червоних сукнях і спостерігало за нами. Мати швидко говорила щось своєму чоловікові, не зводячи з нас очей. Коли Деметрі подивився на неї, вона відвела погляд. Батько ступив кілька кроків у напрямку площі, і постукав по плечу одного з чоловіків у червоних спортивних куртках. Деметрій похитав головою. «Будь ласка, Едварде, давайте будемо розсудливими», – мовив він. «Давайте», – погодився Едвард. «І тепер ми спокійно звідси підемо». Деметрій розчаровано зітхнув. «Принаймні давайте обговоримо все конфіденційно, без свідків». Шість чоловіків у червоному приєдналися до невеличкого сімейства і схвильовано спостерігали за нами. Я була впевнена, що Едвардова захисна позиція переді мною викликала в них тривогу. Я хотіла їм крикнути, щоб вони втікали. Стиснувши зуби, Едвард виразно мовив. «Ні». Фелікс усміхнувся. «Достатньо», сказав якийсь інший, високий і пронизливий голос позаду нас. Я зазирнула під другу Едвардову руку і побачила маленьку темну фігурку, яка наближалася до нас. Я зрозуміла, що це також один із Волтурі. «Але хто?» Спочатку я подумала, що це хлопчик. Новоприбулий був такий самий маленький, як і Аліса, з довгим світлокаштановим волоссям. Його тіло було також загорнене в плащ. Але той був темнішим, майже чорним. Тіло було тонке і гнучке, тож важко було визначити стать. Обличчя було занадто вродливим, як на хлопчика. На тлі цього прекрасного обличчя, з широко розплющеними очима і пухкими губками, Янгол Боттічеллі скидався б на справжню гаргулю навіть незважаючи на похмурі темно-червоні райдужні оболонки очей. Постать була настільки невеличка, що реакція на її появу мене здивувала. Фелікс і Деметрій одразу ж розслабилися і розчинилися в тіні на вислих стін. Едвард опустив руки і також розслабився, але не з власної волі. «Джейн!» – зітхнув він покірно, впізнавши її. Аліса склала руки на грудях, на її обличчя застиг байдужий вираз. «Прямуйте за мною!» – мовила Джейн. Її дитячий голос звучав монотонно. Вона повернулася до нас спиною та плавно ковзнула в темний провулок. Фелікс жестом пропустив нас уперед, самовдоволено усміхнувшись. Аліса йшла за маленькою Джейн. Едвард обняв мене рукою за талію і підштовхував уперед. Провулок звернув униз і почав звужуватися. Я подивилася на Едварда. В моїх очах читалися жахливі запитання, але він тільки хитав головою. Хоча я й не чула ніякого руху позаду нас, та була впевнена, що решта йдуть на зерці. «Що ж, Алісо?» – мовив Едвард звичним тоном, поки ми йшли. «Мабуть, не варто було дивуватися, побачивши вас тут». «Це була моя помилка», – відповіла я таким самим тоном, і я мусила її виправити. «Що трапилося?» «Голос його був увічливий, наче він просто цікавився. Я зрозуміла, що це він через ту пару вух позаду нас, які уважно дослухаються до кожного слова». «Це довга історія», – мовила Аліса. Її очі блеснули, подивившись на мене, а тоді вдалечінь. У кількох словах Бела і справді скочила зі скелі, але не намагалася укоротити собі віку. Це такий собі експериментальний вид спорту. Я почервоніла і відвела погляд, намагаючись знайти маленьку темну постать попереду, але її ніде не було. Я могла тільки уявити, що він зараз читає в думках Аліси. Белла ледь не втопилася, її переслідують урдалаки. «Вона дружить із вовкулаками», hmm. – мовив Едвард коротко. І куди тільки дівся байдужий тон його голосу? Провулок викривився, досі спускаючись униз. Тож я й не помітила, що ми зайшли в тупик, поки не наблизилася до глухої цегляної стіни. Маленької постаті на ім'я Джейн ніде не було видно. Аліса не вагалася, навіть не сповільнила кроку, наближаючись до стіни. Тоді з невимушеною граційністю – вона зникла в непримітному отворі. Отвір, схожий, був на злив, розташований у найнижчій точці бруківки. Я й не помітила його, поки Аліса не зникла. Отвір був невеличкий і темний, наполовину затулений градками. Я вагалася. «Все нормально було», – сказав Едвард тихо. «Аліса тебе зловить». Я невпевнено подивилася на отвір і подумала, що Едвард пішов би першим. Якби Фелікс і Деметрі не чекали позаду, тихо й самовдоволено. Я присіла, спускаючи ноги у вузьку щелину. «Алісо!» – прошепотіла я тримтячим голосом. «Я тут, Белло!» – запевнила вона мене. Її голос звучав звідки здалека, від чого мені не стало краще. Едвард схопив мене за зап'ястя. Його руки були холодні, не мов каміння взимку, і спустив мене в темряву. «Готова?» – запитав він. «Відпускай її!» – гукнула Аліса. «Я заплющила очі, щоб не бачити темряви навколо себе» і затулила рота, щоб не заволати. Едвард дозволив мені впасти. Все сталося дуже швидко. Повітря хлюстало попри мене якихось півсекунди, і не встигла я видихнути, як руки Аліси підхопили мене. Я набила, мабуть, не один синець. Її руки були дуже тверді. Вона одразу поставила мене на ноги. Внизу було тьмяно, але не зовсім темно. Світло, що проникало крізь отвір, слабко освітлювало мокре каміння під моїми ногами. На якусь мить світло зникло, а тоді з'явився Едвард, моє слабке біле світло. Він обняв мене рукою, притиснувши ближче до себе, і почав ніжно підштовхувати вперед. Я оббила обома руками його холодну талію, і, підстрибуючи та спотикаючись, йшла по нерівні кам'яній поверхні. До нас долину дзенькіт металевої решітки. Тьмяне світло у вулиці швидко загубилося в мороці. Звук моїх важких кроків глухо відлунював. Мені здавалося, що тунель дуже широкий, але я не була впевнена. Не було чутно ніяких інших звуків, окрім скаженого калатання мого серця та ковзання моїх підошов по мокрому камінню, за винятком одного. Ззаду долинуло нетерпляче зітхання. Едвард міцно тримав мене. Вільною рукою він потягнувся до мого обличчя, і я відчула, як його гладкий палець пестить мої вуста. Час від часу Едвард притискався обличчям до мого волосся, і я зрозуміла, що зараз це єдина для нас можливість побути разом і міцніше пригорнулася до нього. Поки що я відчувала, що він не відштовхує мене. І цього було достатньо, щоб не звертати уваги на жахливий підземний тунель і не думати про вампірів, які йдуть позаду. Мабуть, його вчинками керувало почуття провини. Саме те відчуття, яке змусило його прийти сюди і просити смерті, коли він подумав, що через нього я наклала на себе руки. Але я відчула, як він мовчки торкається мого чола губами, і мені стало байдуже, що штовхало його на це. Принаймні, я знову побуду з ним, перш ніж помру. А це набагато краще, ніж довге життя. Якби ж я могла запитати в нього, що діється? Я хотіла знати, яку смерть нам приготовано. Так, наче від цього стане легше. Але я не могла говорити. Навіть пошепки, тому що ми були оточені. Чужинці могли чути все, кожен мій подих, Кожен удар серця. Дорога під нашими ногами продовжувала спускатися вниз, заводячи нас нижче під землю, і у мене з'явилися перші ознаки клаустрофобії. Тільки Едвардова рука, яка заспокійливо гладила моє обличчя, не дозволяла мені заврищати. Я не знала, звідки пробивається світло, але замість абсолютної темряви стало сірувато. Ми були в низенькому склепінчастому тунелі. Довгі сліди чорної води просочувалися крізь сіре каміння, немов криваве чорнило. Мене трусило. Я подумала, що це страх. Тільки тоді, коли мої зуби почали клацати, я зрозуміла, що змерзла. Мій одяг був досі мокрий, а температура в підземеллі зимова, як і шкіра Едварда. Він збагнув це тоді ж, коли і я, і відпустив мене, тримаючи лише за руку. «Ні», – мовила я, клацаючи зубами і міцно обняла його. Ну і що з того, що я змерзла? Хто знає, скільки часу в нас залишилося? Його холодна рука почала розтирати мою руку, намагаючись хоч якось її зігріти. Ми швидко пересувалися тунелем. Радше це було швидко для мене. Я була занадто повільна і декого дратувала. Мабуть, Фелікса. Я чула, як він час від часу важко зітхає. В кінці тунелю була ще одна решітка. Залізні бруси були іржаві. ржаві, але завтовшки з мою руку. Маленькі дверця та зроблені з тончих переплетених штаб були відчинені. Едвард пройшов крізь них і поквапився зайти в більшу та яскравішу мощену камінням кімнату. Градки грюкнули з бряскотом, зачиняючись, а тоді я почула клацання замка. Я боялася оглянутися назад. По той біч довгої кімнати містилися низенькі важкі дерев'яні двері. Вони були дуже товсті, я зауважила це, оскільки вони були прочинені. Ми зайшли в двері, і я здивовано розвернулася, автоматично розслабившись. Едвард стояв поруч, його щелепи були міцно стиснуті.